Bueno, eh ongi Bueno, aseko naiz. Eh, deitu dugu gaurko prentza horrekoa eh, manifestaldi bat da itzeko. Eh 18an Irunen Zabaltza Plazan. Orduan irakurriko dizuegu komunikatua, ¿vale? Orduan eh testua osinatzen dugun, bidasoa eskualdeko eragile politiko, sindikal eta sozialek honako hau adierazi nahi dugu. Gure herrira, bakea eta normalizazio politikoa ekarriko duen prozesu demokratiko batekin guztik zinplikaturik gaude. Urte luzeetan, Euskal Herrira aldean itzeko sufrimendua eta indarkeria ekarri duen gatazka politikoari aterabide demokratikoa eman behar zaio. Eskubide guztien errespetuan eta Euskal Herritaren borondatean oinarrituko den aterabide demokratikoa. Horregatik, zintzat jotzen ditugu eta gogor salatu nahi ditugu, azken asteetan Estatu espainolak eta frantsesak bideratutako atxiloketa ugariak. Eta Espainiar Guardia Zibilaren eskuetan inkomunikaturik egon diren Eukalduunen tortura salaketa beldurgarriak. Atxiloketa politikoak amaitu behar dira. Torturak amaitu behar dira, alde guztiek jo behar dute distentsiora eta aterabide demokratikoen eremura, errepresioak ez gaitu inora eramango bakea ez dugu errez eta zaharrekin lortuko, Garai berriek, iniziatiba berriak behar dituzte. Aukera berria uza puztu eta aterabide demokratikoa oztopatu nahi dutenen aurrean, herri mobilizazioa eta konfrontazio demokratikoa dira gure proposaminak. Baina nazio mailan, zein herri edo eskualde eskualdemaan bakean normalizazio politikoa eta eskubide zibil eta politikoen aldeko olatu herritarra, Osatu behar dugu, denon artean mugitu ditzakegu mugitu ditugu.